Was ist die Form von Tashahhud? 2 Friede sei auf uns und den gerechten Dienern Gottes. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott, allein keinen Partner, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist.